Hej och välkommen till Gaming Gamingpodden med mig Elin och Tiggy. Dagens tema idag är det roligaste som hänt när vi spelat tv-spel. Ja, vi kan börja med en historia som jag har från min barndom. Det var back in the days när man skrev ner eller skrev ut alla sina fuskkoder på ett papper. Så satt jag och min bror och spelade GTA, jag satt och kollade på och han spelade. Så fick han klart polisen efter sig, men han sa att det var lugnt för när hade ju liksom, sina fuskkoder. Mm -hmm. Och så skulle han slå in den här koden som gjorde att polisen försvann. Så då satt han och kollade på dosan och okay. på pappret och jag satt och kollade på skärmen. Och så sa jag så här, för jag såg ju polisen närmade sig, jag bara, Oskar, hallå? Han bara, kan du vara lite tyst nu? Då håller på att slå in den här koden. Och så medan han slår in koden... Så då kan han skjuta polisen i huvudet och så Va? bara kollar upp på skärmen och bara Vad fan hände? Alltså man rör i sig samtidigt som man slänger koden, det är det som är jävla fantastiskt också För det är inte så att man har en så chattlogg att gå in i utan Nej, inte i, på händer. konsol i alla fall Han måste ha haft så jävla tur att han liksom vred mot huvudet när han gick samtidigt och sköt han i huvudet Ja, snackar att man blev traumatiserad Helt fantastiskt Apropå jag. Rockstar som mm. har gjort spelet har även gjort ett spel som heter Red Dead Redemption. Vad går det ut på då? Det är typ som GTA. Man, man springer runt bara i en vilda västen-värld där man kan rida runt på hästar och skjuta folk i huvudet. Och mm. det har ju någon, någon sorts storyline. Men kom igen, mm. alla spel går ut på det. Ja. I vilket fall som helst, vi hade precis köpt spelet jag och min vän. Det här var på Xbox 360. Så det var ju uh -oh. säkert, vad kan det vara? Åtta, nio år sedan? Ja, på ett ungefär. Ja, men vi hade laddat, laddat upp med både chips och godis och dricka och skulle liksom plöja det spelet tillsammans för att det var ju nytt, det var så jävla coolt. Vi hade hypat upp som fan innan det. Mm. Och från början får man någonting att rida på. Och ja. det, det visar, spelet visade en att man trycker på uppåt pilen för att få fram dem. Så man liksom visslar på, på hästen eller vad det nu är. Det första man fick där var en åsnak. <laughs> ja. Och okay. det är fult i sig Men i vilket fall som helst Vi startade i spelet Nedanför en stor klippa ja. <laughs> Och eh, Först visslade Jim Min vän då Och en åsna kom springande Och vi började galva för att det är så jävla kul att man rider på en åsna Från början för Vilda västern cool cowboysnubbe, bara rider på en åsna ja. Och så jag, ja men Hur gör man det? Ja, men tryck uppåt ja, Så trycker jag uppåt och Åsnan hade otur. Han startade uppe på ett stort berg. Och sprang ner. Rasade ner för bergen där jagkla Åsnan. Och dog. Ja. Så jag hade ingen man till början av spelet. Men vad då? Hade han spanat där uppe, eller? Han hade han spanat uppe på berget så att ni har på honom det var kommande kvitande ute på en och flög ut och dog. Det var en helt ja. underbar början på ett spel. Ett spel som både jag och Elena spelat väldigt mycket heter Counter-Strike. I Counter-Strike så spelar man med fem personer i varje lag. Lagen består av terrorister och antiterrorister. Terroristernas jobb är att plantera en bomb på en specifik plats. Det enda problemet är att antiterroristerna ska försöka få dem att inte plantera bomben- eller att lyckas desarmera den. En gång när jag spelade Counter-Strike så spelade vi en tävlingsinriktad med mina vänner- och vi var på terroristsidan. Innan varje runda startar så har man ungefär 10 sekunder- fristid där man kan passa på att köpa vapen inför rundan och diskutera taktik. Och när vi står där och han har handlat alla våra vapen så ser vi hur en kille från andra laget, alltså från antiterroristerna, har spanat på våran sida av kartan. Alltså det var ju förmodligen en <skratt> bugg, men det, alltså, det var ju hysteriskt roligt att se. Spelet måste ju ha gått bananas liksom. Ja, men vad blev fel där egentligen? <skratt> Vilket tråkigt start. Vad hände sen? Ja, men vi vann ju den runden så klart. eftersom vi han ju dödat honom. Det var ju bara att sätta ett skott i huvudet på honom. Sen var han död. Liksom Aha, ni, ni såg liksom att han... Så jävla surt för han. Kommer in och har världens ett vant att du kan döda er allihopa. Så bara... <laughs> ja, okay. Jag vet inte om han hade så mycket fördel direkt. Men det var ju fem mot en. Ja, <laughs> ah, för sig. Det är sant. Men sjukt att det kan bli en sån... Alltså att spelet gör Ja, så. verkligen. Det är konstigt. Ja. Du vet, jag spelade ju med... En massa vänner för ett ja. tag sedan. Eh, på näst högsta ranken när jag spelade som högstbiten. Mm. Eh, och bom bomben hade blivit plantad. De hade planterat bombenterroristerna. Eh, och så skulle vi springa in och desarmera bomben. Ja. Och det var tre kvar av deras lag. Så då måste man in och skjuta dem för att annars så skjuter de igen när man försöker desarmera. Ja, precis. Yes. Så jag springer in där. Tupp som fan. Jag hoppar genom fönster och grejer och skjuter två personer rakt i huvud, hur snyggt som helst. Så ligger bomben på bombplatsen. Ja. Och jag går ner dit på en gång och trycker på knappen när man decimerar. Ja. Men ingenting händer. Så jag kollar upp igen och bara letar vart de är. Och sen märker jag att jag hör inte ljudet, för att det gör ett litet ljud när man decimerar. Så jag kollar ner igen och trycker på E, och så blir jag skjuten i huvudet. Och så hör man allihopa i mitt lag som skrattar. Alldeles för jävligt. Alltså de skrattar som fan åt mig. <laughs> Då var inte ens bomben planterad. Nej, riktigt. Den var låg. <laughs> det är sant. Ja, den låg ju där. Den låg ju helt upprätt. Ah. Precis som bomben ska ligga när den är planterad. Men den var ju inte plantad. Åh, oh, gud. Ja, det roligt. påminner mig det om, om på en rolig historia jag läste på Reddit. Det var en kille God. som glömde bort att han var antiterrorist. <laughs> Så mm. han följde efter... <laughs> Hur gör man det? <laughs> Så han följde efter... En terrorist hela vägen till en bombplats. Han lät den här terroristen planta bomben. Han satt till och med och skyddade bomben tills terroristen upptäckte honom och dödade honom. Alltså, jag förstår inte hur borta man måste vara för att inte ja, men, förstå. Det syns ju liksom på folket som är runt omkring. Ja, men då måste man vara jävligt trött alltså. Jag tror det. Det måste ha varit väldigt tidigt på morgonen. Vi var jag satt och stirrade på dem och inte förstod någonting. Nej. Skoj. Ja, Apropå något helt annat så kan ni inte ha missat hypen som var i somras över Pokémon Go som erövrade världen med storm. I alla fall en liten stund. Boon Sheridan skrev så här på Twitter. Att bo i en gammal kyrka kan innebära många saker. Idag innebär det att mitt hus är ett Pokémon-gym. Fascinerande. Wait, what? Så en massa folk hade gått in för att fånga Pokémon? Ja. på Alltså jag skulle bli så jävla irriterad Förstå folk som bara kommer in Och håller på att leka med sina telefoner på en, Alldeles på en skola ja, nej, Det kan ju inte vara kul alltså. Jag sitter och läser en artikel ja. Om en snubbe som heter Alexander De Rosso okay. Han var tydligen den första i världen Som samlade alla Pokémon Som finns i Pokémon Oj. Mm -hmm. Så på två veckor hade han sprungit 22 mil Jävlar. Ja eller hur Det är ganska sjukt Uh, han blev bara med åtta kilo på den tiden Oj, ja, jag har ju aldrig fått så mycket emotion Som jag, alltså någonsin Som när Pokémon GO släpptes Och det var en grej Det är, det är samma här, man du inte, sprang hela jäkla tiden Det kändes lite som att det där dog ut ganska fort Alltså det var en stor hype När det kom under sommaren Och man kunde vara ute när det var varmt Men sen när det blev kallt, då kändes det som att det bara dog Alltihop ja, Men det är ju ingen som pallar att ta på sig en dunjacka Och gå ut och samla Pokémon på konstiga ställen man aldrig varit Nej, verkligen inte det, det, jag också. det är det jag Det är lite synd egentligen. Ja. Alltså det är ju ett kul koncept och allt sånt där. Det, det som blev tråkigt var ju att det, det blev så mycket samma sak. Det tog så lång tid allting man gjorde i spelet. Så som om man skulle gå upp i level och få bättre Pokémon och kunna fånga dem lättare. Så då skulle man ägna jättemycket tid. Och vara ute är ju inte det bästa som finns mm, Nej, världen. det tycker vi inte jag heller. Jag är nog mer av en gamer om man kan säga så. Det var ett kul koncept. bara ligga och sova när man vill. Men det roliga med att spela online- det är ju att man träffar så mycket fina människor. Ja, det är ganska underbart att du säger det. Vem var du träffade? Ja, det var ju du faktiskt. Så här var det. Jag satt och spelade Strike. countestrike Och jag har tendensen att- jag hamnar aldrig alltså andra svenskar. Jag hamnar alltid med så här ryssar- eller tyskar eller ja, vad som ja, men skoja och, inte Det var exakt samma sak för mig Ja och det som är så tråkigt Alltså jag är ingenting emot tyskar men, Eller rysk, ryssar Men det som är så tråkigt är att ingen av dem pratar någonsin engelska Utan de pratar bara på sitt eget språk Så jag satt där med vad jag trodde var fyra mm -hmm. ryssar Och jag bara, men det här är ju kul liksom Och så hör jag en snubbe som bryter lite När han pratar <laughs> jag tänkte den här snubben han är inte ryss Så då börjar jag frågan Ja vart kommer du ifrån då så säger han att han kommer men från jag Sverige. Jag kommer från Borlänge. ja men vart bor du någonstans i Sverige då? Ja men jag bor i Borlänge. Vaha, men det är ju nästan jag också. Snacka om liten men värld. Innan, innan det hela, innan du började fråga mig en massa saker så funderar jag ju på liksom. Vad är det för någon? För du bryter ju också ganska mycket på engelska. Inte för att du har lagt, lite <laughs> ja. grann i alla fall. Jag trodde ju att du var från Ryssland från början. För att jag var så van att det var ryssar. Men jag var så här, en rysst tjej som spelar CSGO och jag har jag aldrig varit med om. Skulle du inte berätta om hur du träffade Karl. Hur jag träffade Karl? Jag träffade faktiskt Karl genom att vi var i band. Men sen efter det så blev vi ju aldrig riktigt vänner innan vi började spela spel med varandra. Det var då vi verkligen började hänga. Ja. För du vet, vi har ju den här, varenda gång vi spelar ett spel så spelar vi ett spel som är så fruktansvärt svårt att det knappt går att klara av. Mm. Så vi delar verkligen det med varandra. Alla såhär jättesvåra spel, de måste jag spela med Carl. För att vi är de som är dedikerade nog att bara sitta i timtal och försöka klara av spel. Det, det finns ju ett spel som heter Monster Hunter, jag vet inte om jag berättar Nej. om det. Uh, vi köpte ett Nintendo Wii bara för att det fanns Monster Hunter till det. Och vi var upptagna i säkert alltså, 3-4 månader bara med det spelet på grund av att... Uh, det är så fruktansvärt skönt. Det är så, det är så svårt så att det blir intressant. Vi satt och drack bärs och spelade Monster Hunter nästan vare, varenda dag. Sen dess. Han sov hemma hos mig för att vi skulle spela Monster ja. Hunter. Uh, Vad går det ut på då? Uh, det, det, det är mer så att man, man, är, man startar i en village, i, i, i en bil. Ja. Och så får du en massa quest Och de questen skickar ut dig på, på olika ställen- och på det olika stället kan det vara dedikerat till zoner, så att du har liksom zon 1, zon 2, zon 3 upp till 8. Mm. Och det första du måste göra med att leta på monstret, för att den ska kunna besegra det. Så du måste ju först leta på monstret och veta hur det ser ut. Sen när du letar på det monstret så måste du kasta något som heter en paintball på det. Vi du kastar en paintball då kan du följa efter det på kartan. Då får du liksom upp en prick var den är. Ja. Mm. Uh, och det är inte riktigt det svåra med spelet utan det svåra med spelet är att du gör jättelite skada på det monstret medan det monstret gör fruktansvärt mycket skada på mm. dig. Så att du måste hela tiden undvika att ta skada från monstret medan du slår det monstret. Och en fight när man kommer igång med det spelet kan ta upp emot en 50 Oj, minuter. Oj, ja. Så, så att vi var upptagna i tre månader är inte så konstigt Nej, egentligen. Nej, verkligen inte. Riktigt riktigt kul hade vi med det. Så det var så du och Karl började umgås eller blev vänner. Mer eller mindre, vi började spela spela massa spel tillsammans efter att vi hade spelat i band. Ja, ja. Det, är ja det är väldigt intressant hur mycket människor man kan träffa online, både på gott och ont. Jajamän. Det här var allt för veckans avsnitt. Hej då. Hej då.